A huszonhetedik fejezet Készíts oltárt is a aminek öt könyök legyen a hosszúsága, ugyanannyi a szélessége, azaz négyzetes legyen, és három könyök legyen a magassága. A négy sarkára készíts szarvakat, amelyek belőle jönnek ki, és utána az egészet vond berézzel. Készíts hozzá megfelelő edényeket, a háj hamujának elviteléhez, Továbbá a szükséges lapátokat, Csészéket, villákat és serpenyőket. Ezeket az edényeket bronzból készítsd. Készíts még egy hálószerű rácsot bronzból, Négy karikával a négy sarkán, És erősítsd ezt a rácsot az oltár párkánya alá, És a rács az oltár fél magasságáig érjen. Készítsd el az oltár két rudját a Melyeket bronzlemezekkel vonj be, És dugd át a karikákon. Az oltár két oldalán legyenek, Hogy hordozni lehessen. Deszkából készítsd, Hogy belül üres legyen. És ahogyan a hegyen mutatták neked, Úgy készítsd. Készítsd el a hajlék udvarát is, Melynek déli részén, délfelé, Vászonfalak legyenek sodrot bisszusból. Száz könyök legyen az egyik oldal hossza, húsz oszloppal, ugyanannyi bronztalpal, és az oszlopokon ezüst és karikákkal. Ugyanígy az északi oldalon, a vászon szintén száz könyöknyi hosszú legyen, hozzá húsz oszlop, és húsz bronztalp, és ezüst kapcsok, meg karikák. Az udvar nyugatra néző szélességében a szőt vásznak hossza ötven könyöknyi legyen, hozzá tíz oszlop és ugyanannyi bronztalp. Az udvar keletre néző szélessége szintén ötven könyöknyi legyen. Az egyik oldalon tizenöt könyöknyi takarófüggöny, három oszlop és ugyanannyi talp. És a másik oldalán is Tizenöt könyöknyi vászon, három oszloppal és ugyanannyi talpal. Az udvar bejáratába húsz könyöknyi takaró függönt készíts, kék bíborból és piros bíborból, karmazsimból és sodrot művészi himzéssel, és négy oszlopa legyen ugyanannyi talpal. A körös -körül álló oszlopokon ezüstkarikák legyenek és ezüstkapcsok, talpazatuk pedig bronz legyen. Az előudvar hossza tehát száz könyök, a szélessége ötven könyök, a magassága öt könyök. Minden takarófüggöny legyen bisszusból, a talapzataik bronzból a hajlék minden edénye, minden használathoz, és minden cöveke, és az udvar minden cöveke bronzból készüljön. Parancsolt meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked zuzott, bogyóból készült tiszta olajat a mécsesekbe, hogy mindig égjen a mécses a találkozás sátrában, a függönyön kívül, amit a bizonyság elé függesztettek. Áron és fiai kezeljék, hogy estétől reggelig égjen az úr előtt. Legyen ez Izrael fiai számára örök kultusz nemzedékeiken át.